Смок той один літр пального швидше, ніж ви клипаєте віями. Мубарику десь засвербіло, і захотілося пограти м'язами, показати, які у нього є літаки, і як вони класно деркочуть. Нехай так, і це було б круто, без дурні, якби не коштувало так дорого. Після десяти хвилин показових польотів винищувачі зникли. Більше їх над Тахріром не бачили. Мушу також зазначити, що то не був бреючий політ. Єгипетські літаки не опускалися нижче від трьохсот метрів, інакше я навряд чи відбувся б одним переляком. Проте навіть цього було достатньо. Після 30 січня 2011 я схильний вірити, що сучасний винищувач на бриючому польоті, справді з легкістю випатрає людину. Примітка. Для інформації. Небезпечний для здоров'я рівень гучності 75 дБ, больовий поріг 120 дБ, звук винищувача 150 дБ, смертельний рівень для людини 180 дБ. У понеділок доцент із Росії – і тайванський студент залишали Каїр. Росіянин летів до Москви, а китаєць кудись у Європу продовжував свої мандрі. Я вирішив поїхати з ними до аеропорту і спробувати там перенести свій виліт до Дамаска. По дорозі безперестанно позирав уперед, чи не вигулькнув над горизонтом стовпи диму, що в'ються з підпалених терміналів і понівечених літаків. Невдовзі вдалині з'явилася довжелезна лінія бетонного паркану, що порізував територію аеропорту. Все було на місці і не диміло. Понад огорожею витикалися горизонтальні стабілізатори літаків із намальованими на них соколиними головами. Примітка Гор, у давньої єгипетській міфології Бог Сонця, покровитель фараона, зображувався у вигляді людини з головою сокола, стилізоване зображення гора з емблемою авіакампанії, Єгипт Аїр. На під'їздах до терміналів стояли військові пости. Усередині аеропорт нагадував древній Вавилон в ті дні, коли розгніваний зухвалістю. Людців Господь змішав усі мови, і народи перестали розуміти один одного. Араби, європейці, азіати, чорношкірі, африканці штовхалися в залі відльотів, наступали на ноги, кричали один на одного і намагалися пробитися до стіюк реєстрації. Посередині терміналу Військові спородили додаткову лінію контролю. Збитий із окремих сталевих фрагментів парапет відділяв стійки реєстрації від решти зали. Уздовж лінії вишикувалися солдафони з автоматами. В парапеті влаштували три-чотири пропускні пункти з металошукачами. Усередину до реєстраційних стійок пускали тільки тих, хто мав із собою квиток на найближчий рейс. Таким чином, армія утримувала зворохоблений НАТО ближче до виходів із терміналу, даючи авіакампаніям можливість нормально працювати. Побажавши приємного польоту росіянину і тайванському студенту, я почем чекував до службового приміщення «Єгіпт-Аїр» Черги, що тягнулися до входу в офіс авіакампанії, було видно ще здалеку. Черг було три. Одна для чоловіків-єгиптян, друга для всіх іноземців і остання для жінок-арабок, яким не дозволялося стояти в одній черзі з чоловіками. Черга з іноземцями була найдовша, що правда в ній чомусь не було європейців чи американців. Одні африканці, азіати – та вихідці з колишнього СРСР. Перед тим, як зайняти місце у хвості, я спинив туриста, який виходив з офісу. Гей, чувак, не в курсі? Там квитки міняють? Хочу звалити якнайшвидше. Не знаю, не певен. А продають? Так, хоча залежить від того, куди летиш. На європейські напрямки все розхапали. А ти як? Взяв білети на завтра, правда, тільки з пересадкою через Абудабі в Арабських Еміратах. Я простояв у черзі півтори години, ні на що не розраховуючи. Зрештою підійшов до стола, за яким сиділа маленька і пухка єгиптянка. Вона не була гладкою, просто виникало враження, що під одягом у неї рятівний жилет. Дівчина виглядала страшенно втомленою. Щечки обвисли, шерихати волосся розтріпане, на скронях виблискували краплі поту. Асалям Ас алейкум, вітаюся я, салям. Хотілося б поміняти квиток, щоб вилетіти раніше з Каїра. Пункт призначення. Жіночка взяла з моїх рук роздруківку електронного квитка, подивилась на дату. Дамаск, ще несвідомо стискаючи кулаки. Вона пробігалась пухкими пальцями, нігти були обрізані аж до м'яса по клавіатурі, вводячи номер бронювання, а тоді підняла голову. Коли бажаєте полетіти? Запитання захопило мене зненацька. Я так сильно налаштував себе на відмову, що цілком розгубився, коли мені попросили назвати дату вилюду. «Йо, а там є місця?» – питаю, щоб потягнути час. Єгипчанка голосно зітхнула і втомлено кліпнула, самими очима промовляючи. «Ну що за день такий? Якесь нашестя дебілів, чесне слово. Так є. На завтра? Ні. Вільні місця лише з п'ятниці 4 лютого».